بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره المتطففين سوره المتطففين هي سوره 83 يني ايه 36 يني ايه 36 سوره هي Adhabukali ishawathibitikia wale wafanyabiashara wanaofifiliza watu. Alladhina ambao idha actalu walannasi yastawfun. Wakati wao wakijipimia wakiwa wao wanunuzi kwa wakulima au kwa watu wa kawaida wateja wa kawaida wakinunua wao yastawfun na wanajikamilishia vipimo. Wa idha lakini wanapowapimia wateja wao wa wapembe mjazo au wazanuhum au wanapowapimia vipimo vya uzito yukhsiruna wanawapunja ala ya zunnulaik annahum mab'uthun ibihana yaqini wa tahawa yaqanishi kwamba wao watapukuliwa hawayakinishi yaqanishi kwamba watapukuliwa leo naadhim kwa ajili wow, ya uzito yauma yakumunnas lirabbil siku ambayo watasimama watu wote kwenye uwanja wa hukumu kwa ajili ya Mola wombezi wa, wa viombe wote kala kwa hakika inna kitabu alfujjar la fesejin kitabu cha watu wa ovu kimeshadhibitishwa watu katika gereza wamaadra kama sijini ni kipi kufahamisha wako nini, nini ile gereza kitabu morkumu wachone kitabu kilichokushacho wa saini na kuthibitishwa kwamba majina yaliyomo katika kitabu hicho ni ya watu wa motoni Mwenyezi Mungu atoe posha. Wa yul yawma iddhal lil mukathibeen. Hadha mukalisa kuriyo ishasha betikia wenye kukadzimisha ukweli wa Mwenyezi Mungu. Alladhina yukathibuna biyawmi ddin ambao kazi yao ni kukadzimisha siku ya malipo. Wa may yukathibu bi illa kullu mu'tadthin atheen. Lakini mwelewe tu kwamba haufiki kukadzimisha siku hiyo ispokoa kila ambaye ni jeuri mwingi wa madhambi sasa anajizimuazimua, anajizimwazimua asipate kufedheheka hapa duniani lakini fedhe hakuba inamgojea siku yake idha tutla alaihi ayatuna mtu namna hiyo anaposomewa kwake aya zetu qala asatiru lawalina husema kwamba ha, haya ni mazungumzo ya watu wa zamani hadithi hadith is za watu wa zamani Kala, hakika sio hivyo bal zana ala kulubihim ma kanu ya Lakin ni lakini lilabuni kwamba nimeshatawala juu zao dhambi yale ambayo wanayachuma nimeshatawala juu zao dhambi za yale waliokuwa wanayachuma wali kala hakika kwa hakika innahum rabbihim yawma idhin lamahajul kwa kuepusha na rehema za malaika wao siku hiyo watakuwa ametuapazia wa hawataona kabisa na rehema za mlezi wao muumba thumma innahum jahim. Kisha kishawao wataingizwa katika wataingia katika moto mkali Thuma yukalu hadha alladhi kuntum bihi Kisha kishawaambiwe kwamba haya malipo ya yale ambayo mlio kwa mkia kadhibisha qala inna kitab alabrari lafihim kwa hakika pemeshadidi kwamba kitabu cha watu wema kitakoa katika makazi ya juu ya fahari kabisa wa maadraka ma'alyon nakipe kitakuniulisha ukajua nini hayo makazi ya fahari ya juu kitabu markumu hilo ni daftari lililokushahidhiwa na kutoa saini ya shahadahu al-muqarrabuna waliosogezwa inal abrara la finain na'im ya kitabu hicho ni kwamba wale wateifu wa Mwenyezi watakuwa katika neema ala ya al yanzurun juu ya makochi, matakia watakuwa wamekaa wanaangalia huku na huku. taarifu fi ujuihi nadratan naeem wa kuwajua tuha ukiona ndani ya nyuso zao kuna mremeto wa neema yusqawna mirahiki rahiqin makhtoon katika fi vya vilivofungwa sidi ha isipokuwa na wanyanyi khitamuhu misku kifungo chake ni miski wa fi nafasi faje'tana fasal na ndani hayo basi na wajikunjwe waongeze nafasi wenye kupenda kuongeza nafasi wamezaaju min tasnimu na kaze chake ni, tasnim chemcheme inaitwa tasnimu ndio kaze mumlio cha minalibiu na tasnimu nyewe aina ni chemcheme ambayo ya shirabim biha al-muqarrabuna wa tatkuwa kinywa kutokana chem hiyo wale waliosogezwa na Mwenyezi mbele ya Mwenyezi inaladhina ajramu hakika ya watu waliochima madhambi kanu min aladhina amanu yadhahakun walikuwa wao hapa duniani kuwacheka walioamini na, na kuwa kejeli wakacheka na kuwa kejeli wa idha wa yataghamazun na wakati wanapopita karibu yao wana kopera wanaonyesha kwa kwa manyusi na vichwa kwa kejeli na dharau wa itha ila ahalihimu nkalabu faakeen na wakati wakarejea kwa nyumbani kurudi na huko wakiwasema waamini fakihini wakiwasema waamini waidhara au wanapowaona njiani kalu wasema ah inna haula ila dalun eha wajamani watu walipotea aabau muamini walewpotea wa sio wao lakini mwenyezi Mungu anasema yanawhusiana nani nyaka kwa ma arsilu alaihim hafidhin yanawhusiana nani ni hao wao wala hawajapelekwa wao kwa mwenye kwa hifadhi wa muamini kuwalinda na upotofu falyoma lathina amanu, basi leo siku ya kiamu anasema leo wale wale waamini minalkufari ni zamu yao makafiri kuwacheka Yaani waumini watawacheka wa makafiri siku hiyo. Wakiwa wao waumini ala alaraiki manzurun wakiwa ya wa matakia na makazi ya furaha na starehe, Wakiangalia hali makafiri wanako nene wanaoadhibika na kudhalilika. Huku alahu waseme. Waumini watasema hal thuwiba al kuffaru ma Ivi kweli wameshalipwa makafiri ماليبو يا ياله والذي هو صدق الله العظيم